Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yehdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah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 Wa syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ayuha al-ikhwatu fillah wal alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan insyaallah taala bacaan kita dari kitab Al-Mu'in fi Bayan Huquq Az-Zaujain oleh Syekh Muhammad Ali Farqas, hafizhanallahu wa iyah. Kita masih dalam pembahasan bentuk-bentuk kecemburuan yang terpuji. Yaitu As-suratul khamisah Masih dalam Surah yang kelima atau bentuk yang kelima Dari Bentuk-bentuk Kecemburuan suami terhadap Istrinya dalam hal yang Terpuji yaitu yang kelima An-yaghara alaiha Bi an la yu'aruduha Lil fitnah Bisabab itu Anha atau biiradha amakin lahwa lahwi wal fujur, atau biakzha ila sawahil wal gabat al adzj bil munkarat wal fasad. Yaitu seorang suami sepantasnya untuk cemburu terhadap istrinya, untuk tidak menghadapkan istrinya ke dalam fitnah dengan sebab seperti dia meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama atau dengan sebab membawa istrinya ke tempat-tempat al-lahwal fujur ke tempat-tempat yang fajir Tempat-tempat maksiat Atau ke tepi-tepi pantai dan Al-Ghobat Di tempat-tempat yang Terdapat berbagai kemungkaran dan kerusakan Atau juga memberi Kepada istrinya Ashri al gina Yaitu kaset-kaset musik atau CD-CD atau yang semisalnya majalah-majalah yang merupakan kandungan-kandungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandung kekejian, naam, musik dan sebagainya dari segala hal-hal yang mendatangkan fitnah terhadap Keluarganya atau istrinya Maka Wajib seorang suami Untuk cemburu dalam hal tersebut nah, Kemudian Kita melanjutkan Keterangan Asyik Rahimah Ha'afidahullah ta'ala Hadha was zawju Bi'tibarihi ra'iyan Ala zawjatihi wa mas'ulan anha Wa mukallafan bihifdhha walqiyam ala shuuniha liqaulihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa wa qaulihi sallallahu alaihi wasallama war-rajulu ra'in 'ala 'ala ahli baitihi wa huwa dan suami ketika dia dituntut ra'ian 'ala zaujatihi memimpin istrinya dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya dan juga suami mukallaf bheftiha diikat oleh syariat Allah Taala untuk menjaga memelihara istrinya dan menegakkan memperhatikan urusan urusannya karena Allah Taala berkhirman arrijalu kawamuna alad nisa bahwa kaum lelaki itu adalah pemimpin pemimpin terhadap kaum wanita dan juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa seorang lelaki pemimpin atas keluarga di dalam rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinannya maka berdasarkan hal tersebut fa in nama taktaulihi hararatul ghira anla yuhassin alaha alfawahish walqabahih wa alzulm maka Suami Sepantasnya untuk cemburu Dan sebagai wujud kecemburuannya Dia tidak mengizinkan Membolehkan istri istrinya Diperhadapkan dengan Fawahish kekejian Al-Qaba'ih Kejelekan-kejelekan Al-Dhulam dan Kedoliman-Kedoliman Karena Pasti akan dimintai Pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dia mengizinkan Atau memperhadapkan Memberi peluang kepada istri dan keluarganya Terhadap kekejian, kejelekan dan kedoliman Naam balbil bal aksi yukarriha yukarrihaha Laha wa yubgiduha Walau yuzayinuha laha wajaduha ilayha wajahuzhuha alayha. Bahkan yang benar adalah sebaliknya. Seorang suami wajib membenci, melarang istri dan keluarganya kepada tempat-tempat tersebut, kepada hal-hal yang bisa mengantarkan kekejian, ketoliman dan sebagainya. Na'am wa idha kana la yasmahu laha bi fasadin fi khuluqin aw dinin min jihatin fa inna rajula al karima al adla min jihatin ukhra la tahmiluhu shiddatul ghirati ala sur'ati tanzilil hukmi alaiha aw fardil ukubati min ghairi i'darin musbiqin aw qabuli udriha idha ma'tadarat Dan apabila seorang suami Dia tidak inginkan Keluarganya atau istrinya Memiliki akhlak yang jelek Atau agama yang rusak Dari satu sisi Maka sesungguhnya Seorang suami yang mulia yang adil Dari sisi yang lainnya dia tidak boleh pula karena sebab kedahsyatan kecemburuannya kemudian membawa dia untuk menghukumi istrinya dengan tanpa dalil, tanpa bukti atau menurunkan hukum kepada istrinya dengan tanpa memberi udhur atau mengetahui alasan darinya Sehingga dengan udur atau alasan itu bisa diterima secara syar'i. Fa innal munzifa yaqbalul udro walau maashiddati qiratihi. Karena orang yang adil adalah orang yang menerima udur, walaupun bersama dengan itu dia memiliki kecemburuan yang tinggi. Tetapi karena keadilannya. Maka dia pun Tidak serta-merta atau terburu-buru Menurunkan hukum Dan menuduh istrinya atau keluarganya Dan tidak memberi udur Naam terhadapnya Padahal Dia punya udur Yang udur itu bisa Ditesamuh, ditoleransi secara Syariyah Fadalika min kalamil adal wal ihsan. Maka demikianlah merupakan sifat kesempurnaan adil, rahmah dan ihsan Kesempurnaan kebaikan seseorang Maka dia selain memiliki kecemburuan yang tinggi Bersamaan dengan itu dia tidak pula zalim Untuk kemudian menuduh atau menurunkan hukum dengan tanpa mendengarkan alasan atau udhur yang ada pada istrinya atau keluarganya naam itulah sifat keadilan rahmat dan ihsan bagi setiap suami wa kama kila al-udhru inda kira min nasi makbul makbulu walafu min syiamis sadati makmulu Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair Bahawa udur di sisi manusia yang mulia Itu makbulu diterima Dan maaf di sisi para tokoh-tokoh Islam Itu adalah makmulu yang diharapkan Naam, maka memberi udur dan memberi maaf Ini adalah sifat yang terpuji Barakallahu fikum Dan merupakan sifat kesempurnaan dari keadilan Kalau memang Udur itu bisa Ditoleransi, bisa diterima secara syar'iyah, Naam Dan masih Memungkinkan untuk diberi udur dan diberi maaf Demikian barakallahu fikum Merupakan sifat dan akhlaq yang terpuji adalah Al-udhru wal-afwu yaitu memberi udhur dan memberi maaf Wa qada akkad an-nabiyu sallallahu alaihi Wasallam sallam Hadal ma'na Bi qawlihi laysa ahadun ahabba ilaihi Al-madhu minallah Azza wa jal Min ajli dhalika madaha nafsahu Wa laisa ahadun aghyara min Allah min ajli zalika harramal fawahisha wa laisa ahadun ahabba ilaihi al udhru min Allah min ajli zalika anzalal kitaba wa arsala rusul Sesungguhnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam menguatkan makna yang telah disebutkan dalam bait syair tersebut Yaitu sifat memberi udur dan maaf. Nabi kita saw bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taalaanhu dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sehingga hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Adapun di dalam Hadith ini Nabi kita saw enam, jadi hadith ini datang dari jalan Sahabat ibnu Mas'ud dan juga dari Sahabat Mugir bin Syubah. radhiyallahu taala anhu Nabi kita saw bersabda, "Leisa ahadun ahabbah ilayhi almadhuminallah". Tidaklah seorang pun yang ahabba ilaihi Yang paling dia cintai Melainkan al-madhu minallah yaitu pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita semua hanya mengharapkan pujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah yang Paling kita cintai Dan itu merupakan Sifat yang terpuji barakallafikum yaitu Hanya menginginkan Mengharapkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Min ajli dalika madaha nafsahu Dengan sebab itulah Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Memuji dirinya sendiri Naam Dan kita Tidak mampu untuk membatasi pujian Terhadap diri Allah ta'ala hanya Allah Subhanahu wa taala yang memuji dirinya sendiri. Naam. Sebagaimana dalam hadis yang lain, dalam salah satu hadis yaitu hadis yang merupakan doa yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membacanya ketika uh, selesai uh, sebelum salam dari salat alafu minkum naam. sebelum salam dari solat al-witr dari solat al-witr sebelum kita salam kita disunnahkan membaca doa Allahumma inni a'udzu biridoka min sakhatika wa bi mu'afatik min uqubatik la uhsi thanaan 'alaik anta kama 'ala nafsik naam yaitu kami tidak mampu membatasi pujian sanjungan terhadap dirimu ya Allah Nafsi. akan tetapi engkau lah yang menyanjung dan memuji dirimu sendiri. Nah, demikian barakallahu fikum, maka pujian itu hanya kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sikap atau sifat yang baik yang disebutkan oleh Nabi kita s.a.w. Tidak ada seorang pun yang paling dia cintai untuk dirinya melainkan adalah pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah Allah memuji dirinya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Wa laisa ahadun agi ya rohiminalloh. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Min ajli dalik harma al fawahish. Dengan sebab itulah Allah Taala mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha pencemburu. Naam. Maka barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala alghiyar yang paling cemburu. Naam, dengan sebab itulah Allah mengharamkan segala perbuatan keji. Maksudnya Allah Taala cemburu. Ketika hambanya berbuat keji, berbuat dosa, maksiat, Maka oleh karena itu Allah mengharamkannya. Naam. Walaysa ahadun ahabba ilaihi al-udru Allah. Kemudian diantara syahid dari hadis ini adalah Pernyataan Nabi kita s.a.w. Tidak ada seorang pun yang paling dia cintai untuk dirinya adalah al-udru minallah yaitu dia menginginkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, untuk diberi uzur oleh Allah, untuk diberi maaf, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dalika anzalal kitaba wa arsala rusula. Dengan sebab itulah Allah menurunkan Al-Kitab dan mengutus para rasul. Naam, barakallahu fikum. Maka Al-Qur'anul Karim dan juga hadith-hadith Nabi kita saw. Naaam me menjelaskan atau menganjurkan dengan sifat al-udru dan juga sifat al-afwu. Barakalafikum. Maka demikian sifat al-udru dicintai oleh Allah subhanahu wa taala. Sehingga Allah Ta'ala selalu memberi udur kepada hamba-hambanya. Selalu memberi maaf dan pengampunan kepada hamba-hambanya. Padahal hamba-hamba itu banyak melakukan dosa dan kesalahan. Nah, sehingga dalam hadisul Qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna rahmati sabakat gadabi. Sesungguhnya kasih sayangku itu mendahului kemurkaanku. Nam, sehingga para kalafikum ketika seorang hamba diturunkan dihukum oleh Allah Taala, atau satu kaum diturunkan balak musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah itu melainkan menunjukkan. Akan keadaan hamba itu Atau keadaan penduduk negeri itu Dengan Kejelekannya, keburukannya Nah, sehingga Dengan keadilan Allah Ta'ala Sepantasnya Mereka diazab Oleh Allah Jalla wa'ala Nah, kita mengatakan demikian Karena kaidah syariah Kita menunjukkan Di dalam Al-Quran dan Hadis Bahawa Allah Ta'ala Mendahulukan sifat rahmahnya. Selalu daripada sifat hukuman dan kemurkaannya, ikhobnya. Bahawa Allah Ta'ala selalu memberi udhur dan memberi maaf kepada hamba-hambanya. Demikian barakalofikum. Sehingga ini menjadi perhatian dan renungan yang sepantasnya bagi kaum muslimin. Bagi umat manusia ini Ketika Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka azab Di wilayahnya, di negerinya Maka Ya untuk menjadikan mereka itu Takut dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hendaklah mereka mengetahui bahwa Itu adalah keadilan Allah dan Kekhawatiran kalau diri-diri mereka itu adalah orang yang sangat jelek naam orang yang sangat buruk sikap dan akhlaknya sehingga azab Allah Ta'ala mengharuskan untuk menimpa mereka fana sallallahu salamata wal afiah wa taba'an lihadas siyaq yakulu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala syarihan lil ghiratil mamduhah Wahai yang beriman, janganlah kamu membiarkan orang yang berbuat jahat di antara kamu. Tetapi jadikanlah orang yang berbuat baik di antara kamu sebagai teladan. Tetapi janganlah kamu membiarkan orang yang berbuat jahat di antara kamu. Tetapi jadikanlah orang yang berbuat baik di antara Yakni memberi udur dan maaf. Berkata al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, katakala beliau menjelaskan tentang ghirah yang terpuji dan wamayakau fihil abdu muafikun darabbihi. Dan apa-apa yang seorang hamba mencocoki rohnya Allah subhanahu wa taala di dalam sikap Ghirahnya tersebut nah, Kata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Hanyalah ghirah itu dipuji Karena ghirah itu Dihubungkan dengan Al-Uzur Hanyalah kecemburuan itu dipuji Karena dia Berhubungan dengan Al-Uzur Iaitu Memberi Uzur maaf Sehingga Seorang hamba yang Pencemburu, cemburu yang terpuji, yaghru fi mahallil Dia meletakkan kecemburuannya pada tempatnya. Wa ya'duru fi mawdi'il Dan dia meletakkan kecemburuannya itu yaitu di tempat uzur pada tempatnya. yakni memberi uzur kalau memang itu pada tempatnya. Wa man kana fahuwal mamduhu haqqan. Maka barang siapa yang memiliki sifat demikian Kecemburuan yang demikian Maka dialah yang terpuji dengan sebenar-benar Sebenar-benarnya Walamma jama'a subhanahu wa ta'ala sifatil kamal kullaha Walamma jama'a Allah subhanahu wa ta'ala sifatil kamali kullaha Kana ahakqa bil madhi min kulli ahad Walaya belugu ahadun ayam dahahu kamayam bagi lahu balhu wa kamamada hanafsahu wa afna ala nafsihii. Kemudian kata beliau rahimahullah al Imam Ibn Qayyim ketika Allah subhanahu wa taala mengumpulkan sifat kesempurnaan seluruhnya. Nam, na yang memiliki sifat yang sempurna seluruhnya hanyalah Allah subhanahu wa taala. Ketika Allah Taala mengumpulkan pada dirinya sifat kesempurnaan seluruhnya maka kana ahaqqo bil madh min kulli ahad maka sepantasnya Allah Taala berhak untuk dipuji oleh si, oleh seluruh manusia oleh seluruh makhluk oleh setiap orang siapapun dari makhluk ini berhak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Taala memiliki kesempurnaan Sifat kesempurnaan seluruhnya. Nah, tidak ada yang kurang dari sifat-sifat Allah sedikit pun. Walayyabulgu ahadun ayam kama yang bagilahu. Dan seorang hamba tidak akan sampai pada puncak untuk dia memuji Allah Taala sesuai dengan kesempurna, sifat kesempurnaan Allah. Naam, hamba tidak mampu untuk mencapai pujian tersebut terhadap diri Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi yang mencapai pujian itu pada diri Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memuji dirinya sendiri Allah ta'ala yang menyanjung asna ala nafsihi Yang menyanjung terhadap dirinya sendiri Naam, seperti makna hadis yang telah kita sebutkan tadi. Antaka ma'afnaita ala nafsik, la uhsi, la uhsi tsana'an 'alaik. Antaka ma'afnaita ala nafsik. Aku tidak mampu membatasi pujian itu kepada dirimu ya Allah. Naam. Atau aku tidak mampu mengumpulkan segala pujian itu untuk dirimu ya Allah. Engkau lah yang memuji dirimu sendiri. Naam. Demikian. Sabda Nabi kita s.a.w. Falghuyur. Kada wafak Rabbahu subhanahu wa ta'ala. Fi sifatin min sifatihi. Maka sifat kecemburuan. Itu sungguh. Dapat mencocoki. Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sifat dari sifat-sifatnya Naam Waman fi sifatin min sifatihi Maka barang siapa sifat kecemburuannya itu Mencocoki Sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Qadathu tilkas sifatu ilaihi Bizibabihi Maka Sifat kecemburuan itu tadi akan menuntun Pemiliknya Ya akan mengerahkan pemiliknya kemudian ada khalatuhu ala rabbih akan menyampaikan dirinya kepada Allah kepada Rabb-nya wa adnatsumu minhu mendekat akan mendekatkan dirinya kepada Allah wa qarabatuhu min rahmatihi dan akan mendekatkan dirinya dari sifat dengan sifat rahmat kepada sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala wa kemudian sifat kecemburuan itu tadi akan mengantarkan dia kepada al mahbub kepada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nah, fa innahu subhanahu wa taala rahimun karena Allah taala adalah yang maha rahmah dan mencintai orang-orang yang rahmah Allah maha mulia yuhibbul qurama mencintai orang-orang yang mulia Alimun yuhibbul ulama Allah yang maha berilmu mencintai para ulama orang-orang yang berilmu Qawiyyun yuhibbul mu'minal qawi Allah yang maha kuat mencintai mukmin yang kuat dan Allah lebih mencintai mukmin yang kuat minal mu'minid dhaif dari mukmin yang lemah semuanya dicintai oleh Allah namun mukmin yang qawi lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang dhaif yang lemah Hayyun yuhibbu ahlal haya Allah yang maha malu mencintai orang-orang yang pemalu. Nah, yakni malu kepada Allah di dalam melakukan perbuatan maksiat kekejian kemaksiatan. Jamilun yuhibbu ahlal jamal Allah yang maha gagah mencintai orang-orang yang gagah yang jamal. Witrun yuhibbu ahlal witr Allah yang maha witr mencintai orang-orang yang witir. Naam, demikian barakallahu fikum. Keterangan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Da'u wa ad dawa Sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis di dalam footnote yakni Syekh Ali Farqas hafizahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, "Tilka hiyal ghiraatul wajibah" ala zawjin rasikhin fi makarimir rijalati yaqumu biha tujaha zawjatihi la yazalu min kiramir rijal yaqumuna bil ala nisa'ihim haqqal qiyami wa yamdahuuna biha hifdhan liddin inilah kecemburuan yang wajib atas suami yang rasikh suami yang kokoh di dalam akhlak yang Mulia di dalam kelaki-lakinya, Yakumubihatujahazaujatihi. Dia bangkit dengannya dalam menghadapi istri-istrinya, dan senantiasa orang-orang yang Mulia dari kaum lelaki, para tokoh-tokoh Islam, mereka senantiasa Yakumunabilghiroh. Mereka senantiasa berperangai dengan perangai ghiroh, iaitu kecemburuan ala nisa'ihim terhadap istri-istri mereka. Dengan hakal qiyam sebenar-benar penegakan wayumdahu nabiha wayum tadahu nabiha hifdun ladin dan mereka dipuji dengan sifat tersebut nam dan sifat itu mereka tegakkan pada diri diri mereka adalah hifdun ladin sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Allah terhadap agama mereka dan sianatil alur sebagai pemeliharaan dari kehormatan. Wallahu alam bisawab. Demikian barakallahu fikum bentuk girah yang kelima dan ini akhir dari mihwar ats-salis uh, pokok pembahasan kedua yaitu hak para istri dan kewajiban suami terhadap istrinya dan insyaallah kita akan lanjutkan pada al-mihwar ats-salis Al yaitu hak yang berserikat antara suami dan istri Namun insyaallah taala kita melanjutkannya ba'da Ramadan bi taala karena Ramadan sudah akan masuk insyaallah pada hari Kamis atau Jumat ah, ya minggu ini berarti kita ya liburkan semua taklim insyaallah taala kita khususkan untuk beribadah dengan puasa Ramadan dan juga dengan qiyamul lail salatut tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya tilawatul quran naam dan sadakah naam dari memberi berbuka puasa kepada orang lain berpuasa dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya wallahu alam besawab kita tutup dengan kafarat majelis lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت سوف تقو و توب إليك